Jabur 46 dari ayat 1 sampai 11 Untuk pemimpin musik, Masmur Puak menurut nyanyian untuk alamat, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu, kita tidak akan takut meskipun bumi ini diganjakkan meski gunung ganang dialih ke tengah laut. Meski airnya mendiru dan bergelora, meski pergunungan bergoncang di landanya. Ada sebatang sungai yang alirannya akan mengembirakan kota Allah, tempat cuci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ, kota itu tidak akan goyah. Allah akan membantunya ketika Fajar menyingsing. Bangsa-bangsa mengganas kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman lalu bumi lebur. Tuhan yang maha kuasa menyertai kita, Allah Tuhan Ya'kub tempat kita berlindung. Marilah lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi dan menghentikan perang di serata bumi. Dia mematakan busur dan lembing. Dia membakar padati dalam api menyala. Diamlah dan ketahuilah aku Allah, aku akan dimuliakan di kalangan bangsa-bangsa, aku akan dimuliakan di bumi ini. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Allah Tuhan Yakub tempat kita berlindung.